А інших українських геологів Тутківського, Різниченка, Світальського та інших. Редакційна стаття української літературної газети, випередивши в друці Розгіна, назвали ще інші приклади радянських цензурних недоглядів. Маріята Шогінян у книзі Тарас Шевченко Москва 1946 рік кілька разів покликається на Павла Зайцева. У збірнику матеріали і дослідження по археології СССР, частина 2, Москва-Ленінград, 1949 рік, знаходимо посилання на книжку Наталі Полонської-Восиленко. Пашуто в очерках по історії Галіць-Ковалинської Русі, Академія наук СССР, 1950, робить поклики на Миколу Чубатого та Дмитра Дорошенка. У бібліографічному списку, додано до праці Голубцова, Сєвєрне Причорномор'є і Рим на рубіжі нашої ери, Академія Наука СССР 1951, названо дві праці Андрія Коцевалова. Примітка у справі Віктора Петрова, Українська літературна газета, Мюнхен, 1956 рік, частина 8 31 січня 1992 року пан Іван Кошелівець сповістив мене, що ця стаття належить йому самому. Коли цензура такі речі фіксувала, як ми знаємо, летіли голови. Що ж стосується Петрова, то головний висновок із статті розгіна, як тепер відомо, глибоко помилковий. Але хоч він обстоював хибну тезу, що ніби Михайло Міллер абсолютно не мав підстав твердити, що професор Петров перебуває в СССР, все-таки не значення мають такі його міркування. Навіть якщо б він, Петров, там, в СРСР опинився, то ще треба наперед знати, як він туди попав. По-друге, що досі ні він сам із власної волі, ані з примусу, не виступав з якимись зверненнями до нас, як це практикували всі справжні зрадники і агенти. Крутій, Василакі. Тепер деякі визначні російські письменники оголошують друком, що в 30-ті роки вірили в поточні партійні постанови. Вони нічого не підозрювали, тому добросердо і безневинно вірили. Ясна річ, тут передбачається доволі таке благодушне ставлення до їхніх молодечих режимних творів. Хотілося б знати, на який читацький вік розрахована ця баїчка? Віктор Петров не прикидався, що не орієнтується. Він знав про репресії. Він писав про них, він їх аналізував. Як підкреслено в редакційній статті Української літературної газети, однією тільки працею, згаданою вище брошурою «Українські культурні діячі ОРСР. Жертви більшовицького терору», для викриття жахливої большевицької системи нищення української культури Петров зробив більше, ніж хто інший. Переглядаючи долі українських письменників Плужника, Фальківського, Косинки, Хвильового, Зерова, Драйхмари, він входив до найскладніших психологічних колізій. Обмірковував їхні пружини, Реконструюючи з реальними подіями ніколи не оголошовану, назверх замасковану пристойними чи й взагалі благородними гаслами справжню філософію більшовизму. У силуеті на еміграції казали сельвецці. Поета-футуриста Михайла Саменка вчений торкнувся, зокрема, його останнього ортодоксального віражу. Він не хотів, боронь Боже, бути запідозреним у відсутності ентузіазму. Та даремно. Він був ліквідований, як і інші українські поети. Хіба намагання бути лояльним не є ясним доказом нелояльності? Нічим іншим, як проявом дворушництва і способом маскування? Вистачало лишатись на терені української культури, щоб зрозуміти жах стероризованого, зацькованого Михайла Семенка, що зазнав краху, граючись у нищенні мистецтва. Але якщо Віктор Петров лишався на терені, сам переповідав, аналізував Семенкову історію, то що думав він про все це, лишаючись наодинці з собою? Описуючи ще в іншому місті руїну села, Віктор Петров відзначив, що по деяких селах Київщини